призначення якому відгадати не міг. Одначе, видно було одразу, про втечу звідси нічого й думати, а ще за дверима тупотіла варта. «Попав заєць між пси, тут нам жаба цицький дасть», сказав Пукавка. І по хвилі, «Пощастило хріну, гуляє на волі, а ми роковані». Семен також думав про волю. «Та що тепер шкодувати?» Їх не турбували до вечора. Увечері жовнір приніс собою води та півбуханця хліба. Тяжко притиснувся до білої кобилки, голову підсунув йому під пахвург і видався Семенові маленьким беззахисним хлопчиком, і жарю полив йому серце. Вранці за дверима почувся стукіт, у віконце щілину пробився жмут рожевого світла, в якому плавали голубі порошини. Десь далеко кукурікав півень. Пукавка голосно зякався й щось бурмотів. Прогарчав залізний засув, двері відчинилися до половини і просто на солому впав окраєць хліба. Білокобилка помацав окраєць рукою. Він був червний маленький. Семен ступив до дверей. Ви що? Старця обібрали і нам шмаття кидаєте? Козаки чи татари? Дайте страви. За дверима пролунав сміх. Здавалося, хтось говорить і водночас бавиться диркавкою. «А може вона без потреби? Скоро матимете її повні казани, гарячі І хряпнув даримо. «Що він сказав? Що він сказав?» Зазрів Тишко. «Вони нас хочуть скарати?» «Не знаю, Тишко, що вони хочуть», – мов білокобилка. «Будь козаком!» «Я не боюся, я нічого не боюся!» І цокотів зубами. Замок зашкірготів ще раз, вже під вечір. Двері розчинилися навстіж і одразу темряву прошпиркнули довгі сонячні списи. Сонце стояло на заході і світило просто в отвір дверей. Білокобилка, Пукавка і миленький попідводилися. Вони думали, що їх покличуть. Але отвір загорбила чорна розкарячена постать, у якій білокобилка впізнав пива. Маленька голова з притиснутими до потилиці вухами, вузькі очі, хижий, вовчий, още рота, який колись видавався йому усмішкою. Щось затримтіло Семенові в грудях, і в його погляд полетів далі, за спину регіментаря, і він побачив три стовпи, біля яких поралися якісь люди, щось робили. То були три загострені, вкопані в землю палі. Гостряки оббивали жерстю. Семен хотів заступити собою тишка, але той же також побачив палі і скрикнув. А пиво стояв і далі в отворі дверей, похитувався з носків на закаблуки і не казав нічого. Либо він прийшов для того, щоб покарати козаків страхом, щоб скаламутити їм останню ніч життя і мав від того насолоду. Бо широко щирив рота в хижій посмісті, а може був п'яний. Брязнули двері, Іначе відрубали світло. Білокобилка мовчав, а Тишко раптом заплакав. За чиї провини маю прийняти муки? Що я таке зробив? Я й на сонце ще не надивився. Білокобилка мучився за мої, за мене, і намагався успокоїти парубка. Це не страшно, тишку. Болючи тільки на початку. Ми козаки. Ми таке потолочили немало панства, отож помремо недарма. Пукавка молився. Господи, прости всі мої гріхи і укріпи насилі, окуй панцером серце винести муки. А коли ти, шкотаке, зморився і забився в короткому сні, Пукавка сів біля білокобилки і сказав Ти бадьоришся, а сам такий, як ми. І шкора на тобі така сама, і дірки в ній проштрикують так само, і серце таке, і гріш рахуєш, як ми. Може, трохи дужчий, хоча духа та затятіший, але й добріший. І хотілося тобі пожити. Я не в оскардзі на тебе. Прости мені, коли щось заподіяв, чи не так сказав. На визвілок я не сподіваюся. І ти мені прости. Шкодую на одне. Не поквитався з пивом. Вельми шкодую. І за тишка карається серце. На світанку білокобилка прихилився до дверей чорною вуглиною щось писав чи малював на тлустих сухих дошках. І з під його руки виплив буйногривий вороний кінь, а тишко обіймав Семенові коліна і просив, аби й його взяв на коня з собою. А тоді за дверима затупотіло, але тупотів не буйногривий кінь, а панська сторожа челядь. Міцним кільцем оточила в'язнів і погнала поперед себе. Накази віддавав невисокий, широкий у плечах козак, неначе вирубаний з дубового коренка, до якого вчіплені короткі товсті руки та ноги, станним похмурим обличчям, маленьким ротом і маленькими круглими совиними очима. Білокобилка подумав, що це, мабуть, дрюк. Про нього розповідала мати та дід Хиндє. Лютий чоловік, який сповняє всі панські веління, і від рук якого вже сконало чимало людей. Пукавка хрестився, Білокобилка міцно обійняв за плечі тишка. Не бійся, це не страшно. Тепер чи колись, Бог бачить нашу правду. Але їх погнали не до палі, які біліли біля палісаду, а праворуч, поза коморами, до панського будинку. І не тримали за руки, не позв'язували, що одразу відмітив Білокобилка. Боявся квестії, спитків, насталював свою душу на них, марилося галери. Солона спека, скривавлений бич в руці наглядача, Зелені мухи на рудій спині напарника, Який молить о смерті, І навіть у море стрибнути не може, Тримає ланцюг. Помри тут, а тоді тебе викинуть у сині хвилі. І враз зовсім інше. Галявина в березовому лісі, Собаки лежать, ніздрюватий кривавий сніг, Ведетенський рожен на двох стовпах. І Єгер повільно повертає над синім жаром душу дикого кабана. Вони сидять навпочіпки біля жару. Пило усміхається до нього і Семенові тепліє на душі. Він почуває палку любов і довіру до сотника. І готовий